Care v -a să zic că s-a redefinit kilogramul, iar civilizația noastră a intrat în era cosmică? Sunt legate între ele? Punem o întrebare. Sunt legate între ele și mai este un lucru, se lucrează la diminuarea vizibilității Parisului. E un atac la <sus> uh, popularitatea Parisului. Eu așa interpretez. Întrebăm trecând prin Eindhoven. Întrecăm, întrebăm, da. Cum se vede de la Eindhoven această redefinire a kilogramului Domnule Cristi, presură? Se vede destul de bine Aș putea spune că Parisul este la 6 ore de mers Cu mașina față de noi Așa că chiar dacă redefinim kilogramul Oricând trebuie să mergem la Paris al vede destul de repede da. Pun și o întrebare așa naivă Era nevoie de această Sau ce nevoie ne-a ne îndemnat Să redefinim kilogramul? O, este într-adevăr o nevoie practică. Ce se întâmplă? Tot tot au încercat. Da, nu, e una practică, pentru că ei tot au încercat să măsoare constantele fundamentale cât mai precis. Da, să măsori viteza luminii cu știu și o 10 decimale sau să măsoare constanta lui plac și cu 10 decimale după virgulă. Numai că lucrul ăsta uh, nu e posibil dacă nu ai niște referințe foarte clare. Ce la un metru, ce aia o secundă, ce aia la un kilogram. Pentru că viteza luminii, de exemplu, să e, nu știu, 300.000 uh, km pe secundă. Deci tu trebuie să știi precis cât este un kilogram ca să poți după aceea să spui precis cât este viteza luminii. Păi și Ori, nu știam, mă, acum, este greutatea până? unui litru de apă. Exact, nu știam. Dar, nu știam, pentru că acel litru de apă nu rămâne întotdeauna la fel. Câteodată mai scapă câte un atom pe la colțuri, se mai evaporă cât de cât. Mai depinde și de temperatură, mai depinde și de alte efecte fizice. Și acum Fii, deci noua nu redefinire, scuză-mă, nu o mai da voi atomului să mai scape pe la încheieturi? Uh, uh, noua redefinire o să facă uh, referire la atomi, numai că acești atomi o să fie măsurați în aceleași condiții oriunde în lume, sau mai bine spus oriunde în cosmos, oriunde în univers. Și atunci dacă măsurăm atât aici pe Pământ, cât și în Univers, același atom, în aceleași condiții, atunci o să obținem acel rezultat. Da. Bun. De ce n-am făcut asta până acum? Uh, uite că e o întrebare bună. Aș putea să spun că în primul rând din inerție. Adică sistemul ăsta metric a mers foarte bine până acum, n-a fost mare nevoie. La urmă urmei nu suntem chiar așa o civilizație cosmică să avem nevoie de o definiție a kilogramului la știu și o miliardime de, de gram. Da, când ne mergem în piață, ne mai scapă câteva miligrame, grame, poate chiar mai mult câteodată, dar nu e o mare tragedie. Nu De le zi... mai scapă, e mai, e mai ușor kilogramul în piață, așa știu eu, până și cu Zavodă vedea că o caua lui este redefinită în fiecare piață. Da, era, era relativă, uite, o a fost înainte de Einstein și a descoperit că greutatea e și ea relativă, funcție de o piață sau alta. Exact. Să fi fost redefinită o atunci. De unde și vorba românească, te-am prins cu o mică care nu se referă la oamenii politici, ci la, ci la negustori. Revenind, da. tu ai întrebat, de exemplu, Dan, cum se va cântări în viitor? Ce vom pune pe taler dacă nu da. vom avea un kilogram? Uh, și răspunsul e direct: e că vă pune lumină. Uh, e foarte frumos, frumos, pentru că. Da, e foarte frumos. Nu se știe că, într-adevăr, lumina cântărește și are o anumită greutate. Iar lucrul ăsta l-au arătat acum 10 ani de zile Doi colegi de-ai mei de aici, de la Philips Research și de la cercetare din Filip din Olanda. Eu sunt la etajul 7, ei sunt la etajul 2. Uh, și eu arătat foarte frumos cum dacă eu o lumină și o pui într-o rază de lumină, într-un cub, și pe interiorul cubului se numai oglinzi, Lumina o să lovească de pereți într-o parte înaltă, într-o parte în alta. ei cubul respectiv și îl pui cu tocul lumină pe un cântar El va cântări mai mult pentru că are lumină înăuntru Nu e cinic să lași lumina să se zbată într-un cub? Da, biata. Uh, nu, pentru că lumina când circule circulă cu viteza luminii Și ea, ea din punctul ei de vedere inchietată e întotdeauna Se spune că, uh, că ceasul luminii nu bate niciodată Deci e întotdeauna, ea întotdeauna rămâne la momentul inițial Deci, dacă acea lumină ar fi un copil, ar merge cu viteza luminii, ceasul lui nu mai bate. Ceasul lui rămâne exact la momentul inițial. Și atunci nu ce zice că este cinic. Uh, Dana a avut o întrebare foarte practică, el așa gospodar fiind și îndrăgostit de piața Matache. Cum o să fie în piața Matache? Cu kilogramul din lumină? Uh, o să fie ca și înainte. Uh, este adevărat, uite că am făcut calculul și n-am reușit să găsesc precis, pentru că 9 kg, Am senzația că va fi puțin mai ușor decât kilogramul vechi uh, și va fi ceva de ordinul de miliarde de ori mai mic decât un gram. Și am încercat să fac calculul și pur și simplu software-ul m-a lăsat. Uh, erau prea multe uh, cifre după și n-a reușit să calculez. Deci, Însă, cu urmă, este presoră... da. Uh, cum, cum se calculează acum? Cum se definește? Uite, dacă vorbim, să zic pe scurt, secundă, metru, pentru că și secunda s-a redefinit, și metru s-a redefinit, și kilogramul s-a redefinit, da? Toate e în aceeași secunda... bani, ca să zic așa, dată, toate? Nu, kilogramul este al treilea. Metru a fost redefinit acum un an sau doi, iar secunda a fost redefinit acum 10 ani, care nu mai știu precis. Am ratat momentul. Da, în fine, asta da. e. La secundă este oarecum ușor. De ce? Pentru că dacă e un atom de cesiu, atomul de cesiu poate să emite lumină și lumina respectivă oscilează. Și secunda se definește ca un număr de oscilații. 327 de milioane, nu știu câți. Uh, acel număr de oscilații reprezintă secunda. Și atunci, într-adevăr, dacă un extraterestru are și el un atom de cesiu și un lucru foarte interesant, uh, nu are voie să-l măsoare pe planetă, trebuie să-l pună într-un lift care cade pentru ca să, să fie în cădere liberă. Asta se numește în termeni tehnici sistem inerțial. Ei bine, uh, și atunci el numără pe planeta respectiv uh, numărul respectiv de oscilații, obține tot o secundă. Și felul ăsta a încalibrat secunda oriunde în univers. Deci oriunde unde în univers ne aflăm, să uh, zicem că ne aflăm în jurul unei găuri necle, lăsăm să cadă un lift către gaura neagră, în interior se află atomii de și măsurăm un număr de oscilații, iar numărul respectiv este o secundă. Uh, metru se, se definește și el în funcție de viteza luminii, pentru că dacă ne aflăm în acel lift în cădere liberă, da? e un sistem inerțial, spunem noi fizicienii, viteza luminii are aceeași valoare constantă pe care o știm. Și atunci, uh, metrul se definește ca fiind distanța pe care o parcurge lumina într-un anume timp. Și timpul respectiv putem să-l definim că avem atomii de cesiu. Și am definit și metriul, oriunde în univers. Nu, cu kilogramul este puțin mai dificil. De ce? Pentru că avem nevoie de o lumină care o are o anumită frecvență da? și odată ce avem o lumină de o anumită frecvență, noi știm în mecanica cuantică că orice, uh, orice energie este cuantificată, adică orice uh, lumină vine în pachete discrete de energie, care au legătură cu constanta lui Planck. Am învățat noi pe la liceu dacă nu mă înșel în clasa 11-a. Deci, Avem lumina respectivă și luăm un singur pachet de energie din lumina respectivă care are o anumită frecvență. Iar acel pachet de energie o să aibă o energie dată de, de constanta lui Planck. Mai mult însă știm de la Einstein că există o relație între energie și masă. Deci acel pachet de energie va cântări o anumită valoare. E, și dacă înlocuim toate numerele astea unul după celălalt și alege frecvența care trebuie, la sfârșit lumina respectivă va cântări un kilogram. Ce simplu pare. Pachetul respectiv, pachetul respectiv de energie va cântări un kilogram. Și putem să-l folosim un standard, putem, de exemplu, să, na, să luăm un alt kilogram de atom și să spunem, ok, cam atâta este. Dar e, e foarte interesant, pentru că imaginați-vă să spunem că noi acum am încercat să le explicăm o rețetă extraterestrilor la nu știu câte miliarde de alumine sau milioane de alumine de pătare, da? Și le spunem așa, aveți nevoie de un kilogram de făină, doi litri de apă, sau mai știu eu cât zahăr. Făina eu, de obicei, zic... fiată, în făina de obicei e așa, cât cuprinde, ce te face aici? Aici e și mai dificil. Păi vezi. Dar să presupunem că îi cerem un kilogram de făină. Omul ăla nu o să știe ce e kilogramul, pentru că nu știe, nu poate să vină la Paris ca să-l măsoare, știi? Și atunci noi explicăm în numere. Uite, ei uh, ceasul respectiv, lasă-o și leze de atâtea ori, obții un pachet de energie, îl pui pe cântar, pachetul ăla de lumină, Și la e kilogramul. Și atunci, în sfârșit, poate să verifice și rețeta noastră. Hal, ce hal de rețeta Cristian Presură! Cine poate să facă după așa o rețetă? tu dai seama? Chiar mă gândeam că mă duc acasă, acasă după, după emisiune și prepar clătite după această Conform rețetă. Conform rețeta Cristian Presură. Bine! Corina, îmi cer scuze, rețeta de fizice. Vă rog! Vă rog, da? V vom mânca, Tomi! <laughs> în fine, un, până una alta, mulțumim foarte mult pentru toate explicațiile. Uh, Poți să spun așa că mi se pare că ne complicăm când nu e cazul? Uh, ai putea să spui așa, dar nu cred că ai dreptate. Poate că ne complicăm în următorii mii de ani. În următoarea mii de ani poate n nevoie de această complicație, dar peste un milion de ani. Ce te faci, Corina, când într-adevăr treci să te duci într-o altă galaxie și să vorbești cu... Cei care sunt acolo. Răspunsul la această întrebare peste un milion de ani, Cristian Am înțeles presură. că extraterestrii vor fi fericiți Deci ceată o modificare o recalibrare o redefinire care îi va face fericiți pe extraterestri. Spiritul umanitar din noi pentru cu gândul la extratereștri <laughs> Mulțumim, Mulțumim foarte mult, foarte mult Cristian mult. Presură. Până un altă ai vorba de, cum să spun, de, foarte, de o știință foarte serioasă, de foarte o, multă știință serioasă și uh, cred că ar trebui să îndemnăm pe ascultător să citească și postările tale, sigur că da, sunt convinsă că te citesc ascultătorii noștri, dar pentru cei care au ratat, acolo sunt și figuri, noi nu le putem arăta, dar acolo există mult mai multe explicații și calcule, multe calcule. Și aș vrea să le spun ascultătorilor noștri că prietenul și invitatul nostru, domnul doctor Cristian Presură, are amabilitatea să răspundă la aproape fiecare întrebare care se pune acolo și sunt răspunsuri competente, merită așadar să vizitați Acest, da, ca, ca să spunem, e vorba de postările de pe Facebook, Facebook. Unde oricine mă poate urmări Facebook, sigur de. că da Mulțumim Cristian Mulțumim. Presună încă o dată Ne auzim săptămâna viitoare cu încă o rețetă Poate găsește una mai simplă totuși așa Pentru gospodinele ocazionale Urmează cozonacii și eu am învățat La școală, nu mai știu în ce clasă Că există un model atomic așa, Care așa. se cheamă cu stafide Poate plecăm de la el Absolut, este modelul nuclear dar... exact așa, așa. Cât, cât entuziasm pe voi doi. Sigur. Se apropie momentul cozonacilor și nu putem să nu introducem da, bără, și fizica bără, în ecuație. Săptămâna viitoare. Ei, să nu vorbim despre fizica nucleară. Poate, po poate povestește săptămâna viitoare de ce nu crește când nu crește cozonacul. Din cauza stafidelă. Uite, uite, o idee excelentă. Uite, uite, uite așa uite, o să aflu și eu răspunsul uite. la întrebarea asta. Acum mulți ani am încercat să fac, de atunci m-am lecuit de făcut cozonaci. Bunica mea Simt susținea că trebuie o atmosferă controlată în care el uh, evoluează. Uh, mă rog, a bunica, luat. Mea susținea, bunica mea susținea că noi copiii să nu fim cumva pe lângă. <laughs> am înțeles. Deci, joia viitoare am aranjat cozonacul cu stafide sau fără. Rețeta fizică. Exact. De ce Mulțumim. crește cozonacul? Și de ce de nu ce crește, crește băi Și mai ales de ce nu crește, da. Cristian Prestură, doctor în fizică, Philips Research, Eindhoven, Olanda. Știința în cuvinte potrivite La Radio România Cultural Așadar, mai stăm puțin prin univers Pentru că mâine ne pregătim să plecăm Spuneam uh, univers? Prin, A, prin, prin univers? Prin univers Cu mic cu mare Cu cu mare Cu mic, cu mare, prin univers, așa se cheamă Târgul de Educație și Știință. Repetăm ce am spus și ieri, ce am spus și la începutul emisiunii. Începe mâine, 23 noiembrie, pe platforma de la Măgurele. Ziua de mâine e rezervată studenților care vor avea ocazia să meargă prin laboratoarele institutelor partenere în această acțiune, adică IFINHHH, Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, dar și Științe Spațiale, ISS, alături de Asociația Studenților Fizicieni și Măgurele Science Park. Aceștia sunt partenerii acestei acțiuni. După care sâmbătă vă reamintim o, un vernisaj al unei expoziții foarte frumoase cu poze istorice, istoria platformei de la Măgurele, dar și experimente, foarte multe experimente în holul facultății de fizică de pe platforma Măgurele, cea de lângă turnul IFA, turnul acela înalt și în final duminică 25 noiembrie, începând cu ora 11, o serie de șapte conferințe sub titlul TEDx Sern, la IFIN HH. Doi dintre conferențiarii în...